Capitolul 87 Peste zece zile, torp atâlnii se îndrăvenise suficient ca să părăsească spitalul. Îi dădu lui Filip adresa și Filip îi făgădui să vină să ia masa în familia lor în duminica următoare. Atâlnii îi spusese că locuiește într-o casă construită de Ainigo Jones, cel mai mare arhitect englez, 1573-1652 Broda se povești nenumărate, așa cum broda despre orice, cu privire la balustrada de stejar vechi. Și când coborâ să-i deschidă ușa lui Filip, îl puse imediat să admire eleganța cu care era sculptată arcada ușii. Casa era cam derăpănată și, în orice caz, ar fi trebuit de mult zugravită, dar avea demnitatea caracteristică perioadei în care fusese construită. Era situată între Chancery Lane și Holborn, pe o străduță socotită pe vremuri foarte elegantă, dar acum prea puțin deosebită de vechile mahalale. Exista chiar un proiect de demolare a ei pentru construirea unor birouri frumoase. Între timp însă, pretențiile proprietarilor erau modeste și atâlnii izbutise să închirieze ultimele două etaje cu o sumă care corespundea veniturilor sale. Filip nu-l mai văzuse până atunci stând în picioare și rămase surprins de statura lui măruntă. Avea cel mult un metru șaizeci, era îmbrăcat fisticiu, cu pantaloni albaștri de pânză, cam ca cei pe care îi poartă în Franța muncitorii, și o haină foarte veche de catifea maro. La brâu purta o eșarfă stacojie care îți lua ochii, iar la gât, în loc de cravată, o lavalieră debordantă ca cea cu care e caricaturizat franțuzul tipic în paginile revistelor umoristice. Îl întâmpină pe Filip cu un entuziasm zgomotos. începui imediat să vorbească despre casă și mângâie cu dragoste balustrada. Privește-o, pipă eu, e camătasea, o adevărată minune, ce grațioasă e!" Și peste cinci ani agenții imobiliari o vor vinde drept lemne de foc. Insistă să-l introducă pe Filip într-o cameră de la etajul întâi, în care un bărbat în veste și o femeie rumenă și ordinară luau prânzul de duminică împreună cu cei trei copii ai lor. L-am adus pe acest gentleman doar ca să-i arăt plafonul vostru. Ai mai văzut vreodată ceva atât de frumos? Ce mai faci, doamne Hodgson? Vi-l prezint pe domnul Cărei, care m-a îngrijit când eram la spital. Poftiți înăuntru, domnule, zise bărbatul. Orice prieten al domnului atâlnii e binevenit la noi. Domnul atâlnii le arată tuturor prietenilor lui tavanul ăsta. Și nici nu contează ce facem noi dacă suntem în pat sau dacă eu, ca să zic așa, mă spăl. Hop că îl și vezi intrând. Filip își dădu seama că ei îl considerau pe atâlnii un tip cam original, dar în ciuda acestui fapt îl simpatizau. Și îl ascultau cu gura căscată în timp ce el ținea un discurs impetuos și năvalnic, despre frumusețea tavanului decorat în stilul secolului al XVII-lea. Ce zici, Hodgson? E o adevărată crimă să dărâme așa ceva, nu? Dumneată, ești un cetățean influent, de ce nu scrii la ziar ca să protestezi?" Bărbatul vestă râse și spuse lui Filip. Pentru domnul atâlnii glumele e totul, ci că casele astea ar fi în salubre chipurile, e primeștios să stai în ele." Do dracului de salubritate. Pe mine mă interesează arta, striga atâlnii. Eu am nouă copii și văd că înfloresc, deși instalațiile sanitare sunt proaste. Nu, nu, eu unul nu vreau să risc nimic. Nu-mi plac mie ideile astea de ultima oră ale voastre. Când mă mut în altă parte, am să verific dacă instalațiile sanitare sunt destul de proaste, pentru că altfel nu accept nicio casă. Se auzi o bătaie în ușă și o fetiță blondă băgă capul înăuntru. Tăticule, mămica zice să nu mai vorbește atâta și să vii la masă." Asta e fetița mea numărul trei," zise Atalnia, arătându-o cu degetul cu un gest dramatic. Se numește Maria del Pilar, dar preferă să răspunde la numele de Jane. Jane, ar trebui să te ștergi la nasuc. Dar n-am batistă, tăticule." Fetițo, răspunse acesta, scoțând o basma cât toate zilele, cu picățele viu colorate. Dar de ce crezi că te-a tot atât puternicul cu degețele? urcare scările și Filip fu condus într-o încăpere cu pereții îmbrăcați în lambriuri de stejar de culoare întunecată. În mijloc se afla o masă îngustă de lemn de pe capre întărite cu două bare de fier, tipul de mobilă numit în Spania mesa de hierache, masă de fier forjat. Acolo urmau să ia prânzul, întrucât erau pregătite două tacâmuri și, lângă masă, erau așezate două șilțuri mari cu brațele late și lungi de stejar și cu speteaza și fundul din piele. Erau severe, elegante și incomode. Altă mobilă nu mai era în odaie decât un birou cu sertare, cu o ornamentație complicată din fier forjat și poleit, așezat pe un piedestal în stil bisericesc dăltuit din trăsături aspre, dar destul de frumos ca înfățișare. Pe el se aflau două sau trei platouri lucioase crăpate în nenumărate locuri, dar de un colorit bogat, iar pe pereți erau aternate tablouri ale vechilor maestri aparținând școlii spaniole, cu rame frumoase, deși cam stricate. Tablourile aveau subiecte înfiorătoare, erau degradate din pricina vechimii și prost întreținute și nici concepția lor nu era de înaltă clasă, și totuși aveau în ele o licărire de pasiune. În cameră nu se afla niciun obiect de valoare, dar impresia generală era plăcută. Era o încăpere maestuasă și totuși austeră. Filip simțea că ea comunică însuși spiritul vechi spanii. Atâlnii tocmai începuse să-i arate interiorul acelui birou cu sertare, cu ornamentația lui frumoasă și cu sertarele secrete, când intră în cameră o fată înăltuță cu păr castaniu. Cozile bogate îi atârnau până la jumătatea spinării. Mama zice că mâncarea e gata și vă așteaptă. Eu vă aduc de îndată ce vă așezați la masă. Vino și dă mâna cu domnul Cherei, seli. Atâlnii se întoarse către Filip. Ce zici, ce voinică e? E fica mea cea mai mare. Câți ani ai, Sally? O să împlinesc 15 ani iunie, tată. Am botezat-o Maria del Sol pentru că era primul meu copil și am închinat-o lui strălucitor al Castiliei. Dar, Maică, să o strigă Selii, iar, frate, să o zice Mă lai mare. Fata zâmbi sfios, cu dinții albi și regulați, și se împurpură la față. Era bine făcută, cam înaltă pentru vârsta ei, și avea o frunte lată și ochi cenușii foarte simpatici. Obrajii îi pocneau de sănătate. Du-te și spune-i maică să vină să dea mâna cu domnul Cherei înainte de a se așeza la masă. Mama zice că o să vină la voi după masă, pentru că încă nu s-a spălat. Atunci o să mergem noi la ea să o vedem. Cherei nu trebuie să mănânce budinca de Yorkshire până nu strânge mâna care a creat-o." Filip se duse în bucătărie precedat de gazdă. Era o încăpere mică și supraaglomerată. Până atunci fusese aici un zgomot îngrozitor, dar zarva încetă la intrarea străinului. În mijloc era așezată o masă mare și, de jur împrejurul ei, ședeu copiii lui atelni așteptând în să mănânce. O femeie stătea în picioare lângă plită și scotea rând pe rând cartof copți. Betty, iată-l pe domnul Carey," zise Atalny. Strașnică idee ai avut să-l aduci aici. ce -o să gândească despre noi?" Doamna Atalny purta un șorț murdar și-și se până deasupra coatelor mânecile rochiei de bumbac. Avea părul pus pe bigudiuri. Era o femeie masivă cu aproape un cap mai înaltă decât bărbatul ei. Era blondă, avea ochii albaștri și o expresie foarte blândă. Fusese de bună seamă destul de frumoasă, dar înaintând în vârstă și născând atâția copii, se îngrășase și căpătase o înfățișare vulgară. Ochii își pierduse răstrălucirea, obrajii erau plini și rumeni, nici părul nu mai avea culoarea frumoasă de altă dată. Își îndreptă spinarea, își șterse mâna pe șorți și o întinse lui Filip. Bine ați venit, domnișorule, zise ea vorbind rar, cu un accent care lui Filipi se păru foarte bine cunoscut. Atâlni zice că cica ați fost grozav de bun cu el la spital. Ei, și acum trebuie să te prezint șeptelului, zise Atelni. Ăsta e torp, începu el arătând către un băiat bucălat cu părul creț. Ăsta e băiatul meu cel mare, care va moșteni titlul, domeniile și răspunderea familiei. Iar ăștii alți sunt Adelsten, Harold, Edward, zise el, indicând cu arătătorul pe cei trei băieței mai mici, toți cu obraji trandafirii, sănătoși și zâmbitori, deși când simțiră ochii veseli ai lui Filip, opriți asupra lor, începură să privească intimidați în farfurie. Și acum fetele în ordinea nașterii. Maria del Sol." Mă mare, zise unul dintre băieți. Dragul meu, umorul tău e tare primitiv." Maria de los Mercedes, Maria del Pilar, Maria de la Concepcion, Maria del Rosario. Eu le zic Sally, Molly, Connie, Rosie și Jane, zise doamna atalni. Ei, Și acum, Atalny, duceți-vă în camera ta și eu vă trimit mâncarea. Copiii o să vină să stea puțin cu voi mai târziu, după ce îi mai spăl. Draga mea, dacă mi-ar fi fost dat mie să te botez, ți-aș fi spus Maria del Clăbuc. Toată vremea ai chinui pe vieții prichindei cu săpunul. Mergeți dumneavoastră înainte, domnule Carey, că altfel nu-l mai văd odată așezat la masă. Atălnii și cu Filip se instalară în jilțurile acelea călugărești și Selile li le aduse treptat-treptat farfuriile cu friptură de vacă, budincă de Yorkshire, cartof copți și varză. Atălnii scoase din buzunar șase penii și o trimise după o cană de bere. Sper că nu ați așternut masa aici numai de haterul meu, zise Filip. Eu aș fi fost foarte mulțumit dacă mâncam cu copiii. A, nu, nu. Eu iau întotdeauna masa singur. Îmi plac obiceiurile astea strămoșești. Nu cred că e bine ca femeile să se așeze la masă împreună cu bărbații. Asta distruge conversația și sunt convins că și lor le face foarte rău. Le bagă în cap tot soiul de idei și femeile nu se simt niciodată la largul lor dacă au idei atât gazda cât și musafirul, mâncare cu multă poftă. Ai mai gustat vreodată o asemenea budincă de Yorkshire? Nimeni nu știe să o facă așa de bună cum o prepară nevasta mea. Iată unul din avantajele pe care le dobândești, luându-ți o care nu e deloc coană. Ai observat că nu e coană, nu?" Era o întrebare destul de penibilă și Filip nu știa cum să răspunde la ea. Nu m-am gândit deloc la chestia asta." zise el încurcat. A râse, avea un râs deosebit de vesel. Nu, nu e nici pe departe cu coană. că să era țăran și ea nu și-a dat niciodată ostenea la să vorbească gramatical. Am avut cu ea 12 copii și 9 din ei sunt în viață. Eu i-am spus că ar cam fi timpul să se oprească, dar ea e încăpățânată și, de vreme ce așa s-a deprins, cred că nu o să fie mulțumită până nu o face 20 în clipa aceea intră Săli cu berea și, după ce îi umplu un pahar lui Filip, trecu departe partea cealaltă a mesei ca să-i toarne și lui taică său. Acesta o cuprinse cu brațul după talie. Ai mai văzut vreodată o fată așa frumoasă și vânjoasă? N-are decât 15 ani, dar arată ca de 20. Ia uite-te la obrajii ei. N-a fost bolnavă nici măcar o zi în viața ei. Mare noroc o să aibă bărbatul care o să se însoare cu ea. Nu-i așa, seli? Selie asculta toate acestea cu un zâmbet firav, care nu se deschidea dintr-o dată. Nu era prea stânjenită, întrucât fiind deprinsă cu izbucmirile lui taică-său, le accepta cu o modestie degajată care îi ședea foarte bine. Vei să nu ți se răcească mâncarea, tată," zise ea desfăcându-se din brațele lui. Te rog să strigi când sunteți gata să mâncați budinca." Rămasă iarăși iarăși singur și atâlni duse cana la gură, bău mult, peneră suflate. Pe cuvântul meu dacă există ceva mai bun pe lume decât berea englezească. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru plăcerile astea simple. Friptura de vacă, budinca de orez, pofta de mâncare și berea. Pe vremuri am fost însurat cu o cucoană. Dumnezeule, ascultă-mă pe mine, băiete, să nu cumva să faci prostia să iei de nevastă o cucoană. Filip râse. Pe el scena asta îl încânta. Omulețul Caraghios cu hainele lui ciudate, camera cu lambriuri, mobila spaniolă și mâncarea englezească. Nici că se putea o îmbinare mai bizară. Tu râzi, băiete, pentru că nici nu-ți trece prin cap să faci o mezalianță. Tu vrei o nevastă care să fie egală a ta pe plan intelectual. Capul tău e îmbuxit de idei despre tovărășia dintre soți. Astea-s nerozii, băiete. Bărbatul n-are nevoie să discute politică cu nevastă sa." Crezi că mie mult în pasă de părerile lui Betty despre calculul diferențial? Un bărbat are nevoie de o nevastă care să-i gătească și să-i îngrijească copiii. Eu am încercat ambele formule și acum știu cum e mai bine. Ia să cerem să ne aducă budinca." Bătut din palme și să li se înfățișe de îndată. Când le luă farfuriile, Filip vrut să se scoale și să o ajute, dar atâlnii îl opri. Las-o în pace, băiete." Ea n-are nevoie să faci atâta zarvă în jurul ei, nu-i așa, Seli? Și e nici nu o să-i se pare o moșicie din partea ta dacă ai să stai liniștit în timp ce te servește. Cât despre cavalerism, ea zice, dă în măsa. nu-i așa, Seli? Adevărat, tată, răspunse Seli cu cochetărie. Seli, dar tu știi despre ce vorbesc, nu tată, dar știi bine că mamei nu-i place să te audă în jurând. Atălnii râse cu un entuziasm zgomotos. Selile aduse farfuriile cu budinca de orez, suculentă și apetisantă, cu sos mult. Atălnii o atacă imediat plin de elan. Una dintre regulile din casa asta este ca masa de duminică să nu se schimbe niciodată. Este un ritual. Friptura de vacă și budincă de orez, 50 de duminici pe an. În duminica Paștelui, miel cu mazăre, iar la întâmpinerea domnului, gâscă friptă cu sos de mere. În felul ăsta păstrăm noi tradițiile poporului nostru. Când Serios o să se marite, o să uite o mulțime dintre lucrurile înțelepte pe care le-a învățat de la mine. Dar niciodată nu o să uite că, dacă vrei să fii bun și fericit, trebuie să mănânci duminica friptură de vacă și budincă de orez. Să mă strigi când vreți să mâncați brânza, zise Selii impasibilă. Cunoști legenda pescărușului albastru? întrebă atâlnii. Filip începuse între timp să se mai deprinde cu stilul acesta lui Atelny, care sărea într-o clipă de la un subiect la altul. Când pescărușul albastru obosește zburând deasupra mării, soața lui trece de desubt și îl susține în zbor cu aripile ei mai puternice. Uite, tocmai de asta are nevoie bărbatul de la nevastă. Cu prima soție am trăit trei ani, era o adevărată cucoană, avea un venit de 1500 de lire pe an. Și dădeam cu regularitate mici din agreabile în vilișoara noastră de cărămidă roșie din cartierul Kensington. Era o femeie încântătoare. Toată lumea spunea asta. Avocații veniți să ia masa la noi împreună cu nevestele, agenții bursei literare, politicienii care călcau cu dreptul în arenă. oh era o femeie încântătoare. Mă obliga să merg la biserică în Redingotă și Joben. Mă ducea la concerte de muzică clasică și plăceau grozav conferințele de duminică după amiază. Și în fiecare dimineață la opt și jumătate se instala la micul dejun și, dacă cumva întârziam, găseam toată mâncarea rece. Și citea numai cărțile cele mai indicate, admira tablourile cele mai indicate și adora muzica cea mai indicată. Dumnezeule, cât de îngrozitor mă plictisea femeia aceea! Încântătoare e și acum și stă tot în căsuța de cărămidă roșie din Kensington, decorată cu tapetele lui Morris și cu gravurile lui Westler, și, deși acum mici din dineuri la fel de agreabile, servind vițel cu sos de smântână și înghețată de la localul Banter, ca și acum douăzeci de ani. Filip nu întrebă datorită căror împrejurări ajunsese să se separe această pereche nepotrivită, dar îi spuse atâlnii. Știi, Betty nu e nevasta mea. Nevasta mea n-a vrut să dea divorț. Copiii sunt nelegitimi, o liotă de bastardzi. Și parcă ce, o duc ei mai rău din pricina asta?" Betty era una dintre femeile de serviciu din vila cu cărămida aparentă din cartierul Kensington. Acum vreo patru-cinci ani, o duceam prost de tot cu banii și, având deja șapte copii, m-am dus la nevasta mea și am rugat-o să mă ajute." A zis că îmi stabilește o alocație dacă renunț la Betty și plec în străinătate. Dar parcă mă vezi pe mine renunțând la Betty, în loc să o părăsesc, am făcut foame împreună cu ea o bună bucată de vreme. Nevastă mea mi-a spus că mie îmi place să trăiesc în mocirlă. Am degenerat, am scăpătat, am coborât pe scara socială. Câștig trei lire pe săptămână ca agent de publicitate al unui negustor de lingerie și în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai stau în vila de cărămidă roșie din Kensington. Sălile aduse brânză dar și, atâlni, nu-și întrerupse șuvoiul și conversației. E cea mai mare greșeală pe care o poate face un om să creadă că are nevoie de bani ca să-și crească copiii. Are nevoie de bani doar ca să-i facă domnișori și cucoane. Dar eu nu țin ca odraslele mele să devină gentleman și lady. Seli o să-și câștige singură existența peste un an. O să o dăm ucenică la o croitorasă, nu e așa, Seli? Iar băieții au să-și slujească patria. Vreau să intre cu toții în marină. E o viață plăcută și sănătoasă. Hrană bună, soldă bună și o pensie la bătrânețe. Filip își prins pipa. Atâlnii își răsucea singur țigăr din tutun de Havana. Se li strânse masa. Filip era rezervat și se simțea puțin jenat de faptul că îi se fac atâtea de stăinuiri. glasul glasului puternic într-un trup miniatural, cu stilul lui bombastic, cu înfățișarea exotică și cu gesturile pompoase, era o ființă uluitoare. Lui Filip îi amintea în mare măsură de cronșou. Părea să aibă aceeași independența a gândirii, același gen boiem, dar avea un temperament infinit mai vivace. În schimb, mintea lui era mai ordinară și nu vădea interesul pentru abstracțiuni care făcea conversația lui Cronshaw atât de captivantă. Atălnii era foarte mândru de familia de notabilități de provincie care îi aparținea. Îi arătă lui Filip fotografiale unui conac, Elisabetan, și spuse Știi, băietă, de șapte secole încoace familia Atălnii locuiește aici. A, dacă ai vedea șemineurile și plafoanele... În lambriurile caprei se afla un dulăpior, și Atelny scoase din el un arbore genealogic. El arătă lui Filip cu o satisfacție copilăroasă. Era într-adevăr impunător. Nu <sus> cum se repete numele astea care au intrat în tradiția familiei: Torp, Atelstan, Harold, Edward. Pe băieții i-am votezat conform acestei tradiții, iar fetelor, după cum vezi, le-am dat nume spaniolești. Pe Filip îl cuprinse un simțământ supărător, că poate întreaga poveste a lui Atalny nu e decât o impostură mai strict ticluită, prezentată nu din cine știe ce motiv josnic, ci pur și simplu din dorința de a impresiona, de a surprinde și de a ului. Atalny îi spusese că a învățat la Winchester. Dar Filip, care era sensibil la diferențele de manieră, nu avea impresia că gazda lui ar poseda caracteristicile unui bărbat care a fost educat la o școală a protipendadei. În timp ce atâlnii scotea în evidență splendidele legături de rudenie stabilite de strămoșii lui, Filip se distra, întrebându-se dacă nu cumva lui fusese vreun comerciant din Winchester, agent de licitații sau negustor de cărbuni, și dacă nu cumva o coincidență de nume, era singura lui legătură cu familia veche, al cărei arbore genealogic îl eta